А може, заважка вона для них? Бояться, що не втримають у руках Жадібність і зажерливість ніколи не знають міри Тоді не знаю вже, моя султанша. Ти ж їздив туди і раз, і в другий, і у третє Посилала тебе, бачив усе, розпитував Мене вивезено звідти дитиною, що я могла знати? А тебе посилала, щоб про все довідався Маєш казати, коли тебе питає султанша Сказати, не штука моя, султаншу, А чи воно так буде сказано, як слід? Каже, як думаєш Коли подумати, то виходить, що не народила Дякувати Богу наша земля чоловіка, який би продався султанам Побусурманився, став під ніжком стамбульського трону І занапастив свою землю Ну гаразд Але ж могли султани послати своїх санджакбегів у наші степи а коли ніхто не хоче туди їхати? Чому ж не хочуть? Бояться. Чому ж не бояться йти в інші землі? Цього вже я не знаю, ваша величність. Може, для того й землі всі не однакові, і мова в людей різна, і норов теж, щоб одних ворог не лякався, а других обходив десятою стороною. Вона втомлено махнула рукою Гасанові, відпускаючи його. А сама знов і знов думала про кривди своєї землі, і здавалося їй, що навіть загарбаною і погнобленою мала б вона життя спокійніше, ніж нині. Але тут усе кричало в Роксолані. Що спокій, коли немає волі? Хіба ж не зазнала вже сама цього оманливого спокою? Хіба не переконалася? Душа кричала, а впертий розум гнув своє. І вона набридала Гасанові, аж той, мов би не витерпівши, з'явився недавно перед Султаншею і повідомив. Ваша величність, знайшовся чоловік. Який чоловік, незрозуміла Роксолана? Та такий, що ніби й готовий прислужитися Султанові. Де ж ти його взяв? А він сам прибився до Стамбула. Хотів до Султана, та Султан же в поході, то я подумав, може хай стане перед вами моя Султаншо? «Хто він?» «Каже, князь. Князь, мов би, литовський, підданий короля польського. А походженням, то ніби із нашого народу. Така мішанина в одному чоловікові, що й сам нечистий не збагне. Що воно й до чого?» «Ще, коли я вперше їздив до короля, то чув про цього князя. Він там усе судився за образи, яких завдавав кому попадя. Страшенно меткий і зухвалий князьок. Як зветься?» Вишневецький, здається, ім'я відоме А що йому ім'я? Князеві самого імені не досить Йому ще добра потрібні та влада До своїх маєтностей хотів додати багатство Гальшки Острольської Яка має, здається, найбільший посаг у королівстві Та на додачу ще домагався у короля староства Канівського і Черкаського Щоб прибрати до рук, може, і половину України а коли ні того, ні того не отримав, то прибіг Вакерман до пащі і зголосився служити його величності султану. Мої люди й припровадили його до Стамбула. «Приведеш його до мене?» – звеліла Роксолана. «Ваша величність, може я потримаю цього князя, як рибу в розсолі? Бо це ж йому така честь не встиг ускочити в Стамбул і вже перед ваші світлі очі. Хто б то не мріяв отак одразу потрапити до топкапи?» та ще й стати перед Великою Султаншою, спізнавши за одним замахом усі таємниці і легенди. «Додай сюди ще жахи», – усміхнулася Роксолана. «Гаразд, потримай трохи князя, щоб мав час подумати, на що зважується. А тоді приведеш його сюди, але проведи крізь усі брами до поволі, щоб наївся страху, а розмовлятиму з ним у султанській диван Хане», і хай євнихи тримають його міцно по підруки, руки, як то роблять перед султаном, тільки не підпускають до мого вуха, бо я ж тільки султанша, та й не люблю шепотів, а надаю перевагу звичайному людському голосу. Гасан протримав Вишневецького в повному бліг брудному караван-сараї на Довгій вулиці. Коли ж привіз до Топкапи, то справді вів князя з вбивчою повільністю, перепускаючи його крізь усі три страхітливі брами, обставлені зарізяками, готовими зітнути чоловікові голову за одне змигнення брови своїх чаушів, щоразу зупиняючись, щоб розповісти, де збираються яничари.